Sonra da müellif bu bölməni ikinci hədisə keçir və hədis Ömər ibn Xattab radhiyallahu anhu ki, buyurur ki: "En-nâcülün min el-yahud qâl qâl lehu: Ya amir el-mü'minîn, ayetun fi kitâbikum takraunuhu, takraunahâ, لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك Qal: "Ey Qal: "El-yevme ekmeletu lekum dinakum wa etmemtu aleikum ni'mati wa raditu Qal Umar qad arafna dələkəl yom vəl məkən əlləzi nəzlət fi aləl-nəbiyyə sallallahu aleyhi və sələm və huvə qaymın bi arafa yom və cümətin. Və müəllif ikinci hədsi Ömər ibn-i Xattab radiyaların hədsini gətirir ki, Ömər radiyallahu ənhu xəlfi olan vaxtda yahudilərdən bir toplum gəldi və onların içindən biri dedi ki, ya əmir əl Və bunu da bir çox rivadədə gətirir ki, bu, Kəbul Əhbəri idi, yəni Yahudilərin içindən bu gəlmişdi və bir rivadədə gəlib ki, onlar hamısı gəlmişlər, sadəcə bu, onların içindən soruşdur. Və dedi, ey müəmirlərin əmri, dilsin kitabınızda, yəni Quran kərimdə ayə vax onu oxuyursunuz, əgər o biz Yahudilər toplumuna gəlsəkdir, biz həmən günü bayram edərdik. Və Ömər rədillan deyir ki, hansı ayədir o? Dedi ki, bugün biz sizin dininizi kamil etdik və sizə nemətimizi, o neymətimizi tamamladıq və sizə İslamı din kimi yan razı bildik. Və Ömər rədillan baxır və deyir ki, biz artıq həmən günün ə, harda nazil olduğunu və kimə nazil, necə nazil olduğunu bilirik. O Arafa günü, ə, Arafa gündə, Arafa günü cümə günə düşən vaxtda Peyğəmbər sallallahu səlləm Ələ bir ə, xütbə verən vaxtı, yəni cümə vaxtı, xütbə verən vaxtı, yəni o vaxtda, yəni cümə gündə deyir, nazil olmuşdur. Və bu hədis onu göstərir ki, ə, yahudilər, peyğəmbər səhəm dövründəki, sahabilənin dövründəki yahudilər, İslam dininin kamil din olduğunu elindirlər, yəqin bilirdilər. Və bu baxımdan da yahudilərin küfrünə küfrü salıq, cühud küfrü, yəni inkar eləmək küfrü, yəni onlarda cahili deyil, cahili küfrü kimdədir? Nasraniyərdədir. Ancaq bu yahudilərdə isə nə köfürdür? İnatkarlı Allah Nizallah Quran kəmdə onlar haqqında bildirir ki, onlar e, Peyğəmbəri taniyırdılar və onlar bilirdilər, o Peyğəmbər haqq Peyğəmbərdir. Və onlar e, Peyğəmbərə nazil olanlar da çox gözəl dərk edirlər, bilirdilər və bu ayəni bilməkləri onların Quranlar xəbər olmaqlarını bildirirdi və yehudilər əmən rədiyəllahu nə bildirir ki, yəni o ayə hansı ki, sən nazil olub siz onu bilirsiniz, e, oxuyursunuz. Əgər o bizə nazir olsaydı və bu da ona göstərək ki, yehudilər tarix boyu özlərini seçilmiş bir ümmət qömü sayiblər. Onlar e, hətta bu günün özündə də onlar qeyri yehudiləri islama dəvət etmirlər görmədilər və ona görə bu gün dəvət yoxdur. Kimsə deyə bilməz ki, filan yahudi təbliğə taparır. O ancaq öz yahudilərini, öz dinini anlata bilər, qayıtara bilər. Ancaq qeyri-yahudilər yahudiliyə dəvət olunmurlar və eyni ilə də onlarda yahudilik ata tərəfindən deyil, ana tərəfindən keçirilir. Yəni orada gərək Atadan yox, anadan doğulanda yaxudur. Yəni, anon yaxud olubsa, aton tutam ki, xristiyan olubsa, sən yaxudu salırsan. Aydındır. Amma İslam'a görə isə, övlad kime nisbət olunur, yəni atasına. Və ə, onlarınki deməyi ki, ya əmrəl-möminin, əgər bu aya bizə nazil olsaydı, biz bunu bayram edərdik və bir çox rivayətdə də gəlib ki, İbn Abbasdan soruşan İbn Abbas dedi ki, O, dedilər ki, o ayə nə vaxt nazıl olub? Dedi, o, iki bayram günü nazıl olub. Fi idin, iki bayram günü. Hansı bayramlardır? Cümə, bidə arafa. Cümə, bidə arafa. Bu ikisi nədir? Bu ikisi artıq, yəni bayramdır ki, hansı ki, bir çox hədislərdə Peyğambər s.ə.v, yəni cümənin, ömrlərinin bayramı olduğunu bildirir və eyni zamanda Arafa gündə müsəlmanların yəni dua elədikləri, duaların qəbul olduqları gün, qeyri Arafada olanlar səhəmən günü oruzdan olmaqları nə deyir? Sünnədən, yəni, bəyənilir. Və e, rivayətdə olduğu kimi də e, sahabələr həmən günləri nə adlandırıblar? bayramlar, yəni iki bayram deyə, yəni adlandırıblar. Və bu ayə bir başı olaraq onu göstərir ki, həqiqətən də Allah Subhanahu va öz dərih din kimi qəbul etdiyi din yalnız və yalnız İslam dinidir. Və İslam dindən digər dinlər, istər yəhudilik, istər xristianlıq Və istər iddia olunmuş bugün ki, krişinayiddi və yaxud ki, zərdüşdüyü və yaxud da nələr, nələr, nələr, bunlar hamısı Allah subhanətə dərgahında məqbul din, yəni deyil. Allah subhanətə dərgahında məqbul din yalnız və yalnız İslamdır ki, hansı ki, Allah subhanətə hala bu dinin əhkəmlarını kamilləşdirib və ikinci də Allah subhanətə hala bu dində olan əhkəmları birbaşa olar müəmmillər üçün nə sayıb? Neymət sayıb və həqiqdən də biz dəfələrlə qeyd edirik ki, İslam dininin böyük bir neymət olduğunu biz qeyri-müsəlmanlara baxanda görürük. Onlardan buddislər, xristiyanlar, krişinaitlər, nə bilim, yəhudilər. Biz bunlara baxanda artıq İslam dininin nə böyük neymət olduğunu biz nə eləyirik, açıq-aşaq -açıq görürük ki, Və Allah Subhanahu Taala həqiqətən də, yəni, bizə olan nemətləri, yəni sayılsız əvəzsizdir və bu nemətlərdən ən başlısı məs Allah Subhanahu Taala bizi bu boyda dinlər olan, bu boyda e, dinə nisbət olunan cəmiyyətə olduqları halda məs Allah Subhanahu Taala bizi yəni İslam dininə yəni hidayət edib. Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olunubdur.